Hakingo du zuen bezalae euskararen hilabeteea Irungo Euskara Sukatzeko ekintzaplanaren barne dagoen programa da. Irungo Ikastetxe eta institutako ikasle aur hezkuntzatik hasita debeattzenko laugarre maila bitartean eskintzen dana hain ere. Hahau da irurtetatik haaseei urte bitartera. Haurten batazbeste zazile ikasletik gora izango dira parte hartuko dutenak. Programa hau euskara zerbitzuan, martxan jarri zenmilaunda laurogeeta sortzegarren urtean, E, batez ere bultzatzeko eta sustatzeko txentsibilizazioa eta motivazioa Euskararen erabilera maila. Helburu garrantzitsua da gure eusketan arloarentzat eta hori dela eta ba, beti urtero saiatzen gara ba, programa egoki bat eskintzen.